Iausta denok dugu gustuko, baina porrota ondo bideratzen, ondo hartzen, hori ba aldakigu egiten, presatuak al gaude galtzaili izateko. Bueno, bon, Eider 320ena egunon, egunon. galtzen? que hmm, badakigu beste <laughs> aukerarik ez daukagolako, baina oso zai egiten zaigu, esta. Bizigera gaur egun gizarte batean non beti disdiratu egun bergeran, eh gausak ondoin Hayaen baino beto beti eta dana aurrera jarraitu, ezta. Ordea zerbait guk naidego moduan ateratzen estanean oso gaiskiera ematen dugu eta oso saia iruditzen zaigu aurrera jarraitzea horrekin, ezta. Agurtzen hor maze ere. Eh? Egun on. Bueno, gure burua prestatu beharko genuke porrotakon hartzeko. Bai, alde batetik nik usteo, baiet, ez da? E... Zaino izango da jakitean nola egiten den hori, ez da? Hmm. Bai? E, behar bada jakin barko gauke e, galtzea, dandana ez da galtzen, eta ere basten dugunian bez dana ez tala irabazten, eta gainera gure izaera eta gur garrina horreztala e, kokatzen, ez da? Beraz, e, nik usteo tozu importantea izango ditzela hori. E, uste dut zaila dela, baina behintzakinda eta aizarrakesan dagoen moduan e, gure gizarteak aitortuko balu, bebai, e, hori dana garela eta ez dauelaen jolako arazurik e, galdu edo zurtzen porrot egiten dugunean, eta hori dala bide oso, oso aberrazgarrize, askoz begei zau ikasteko gutaz, beste etaz, eta gainera bestelako bidea jorretuteko, bebai. Ordoen askotan izpadutze ikusten alde honik, E, ba, porrot egiten dugunari Zagurantzen ba, bestean jauziko garabeti hau da, e, Ez ikustiaren egiten Eta perfekzionismo ustelori bultzatzen ez da? Eta nahiko baltzurra etortenakunan gero atzera Etortenak izai burura ipu bat Ez momentu bat naukagunez Bi minutzako ipu bat e, txinatarra da Txinatarra asko gustatzen zait ezta kontatu ingoet e, Hau da gizon bat E, txinan duela urte asko bere semearekin bizizana eta oso txiloak ziren, bakarrik zaldi bat zeukaten eta egun batean zaldiak alde gintzien, eta herriko jendeak esaten zuen, zega izkin, nola jarraituko zuen aurrera, zezorte txarra, eta gizunak bakarrik esaten zuen baliteke behar bada Astear pasatu ziren eta zaldia bueltatu egintzan eta berarekin mendiko zaldi asko ekarri zituen. Eta herriko jendeak esaten zuen ze Zu sorte orain herriko e, aberatsenak zehat, eh, ze sorte ona eta gizonak esaten zuen baliteke behar bada. Asteark pasatu ziren eta semea, e, zaldiekin lanean Zebilela zaldi batetik kan erori zan, eta Biankak puskatu zituen. Eta herriko jendeak esaten zuen Se sortechara zure seme bakar, ora inseña kiramengo du aurrera baserria eta gizonak esaten zuen baliteke beharra da. Astear pasatu ziren eta txinako lurrale horretan guda bortitz bat hasi zen, eta herri guztietako jende gazteena, gizon gazteenak gudara bidali zituzten. Baina gure lagunaren semea ez, Biankak buskatuak zituelako, ezta. Eta gizonak esaten zioten, se sortehola Zure semeatxean geratu dela eta berak esaten zuen baliteke Berbada. Batzutan igual pasaiako da nori, ni gustez dot, ezta. Momentuan igual e, oso erraz eta ja horretan gaude, ezta. Iritziak emoteko eta pentsatzea, ba porreta edo se charta pasaiatela edo zelako egoera latza, ezta. Eta denpora joanala, gero bestelako irakorteta mm. egiten dugu behin baino gehiatan, ezta? Eta mm. baina badiru di bat programatuta etortzen garela munduontara arrakastarako programatuta, ez? Osasuntsuoak, mm. ederrak eta azkarrak izateko. Dena ondo joan dakigun. Baina proiektu que... kertzentai Begiratu zazu telebista, begiratu revista bat, aldizkari bat Eta eramaten dena, ondo dagoena, da hori Beti eh, ondo, dizpiratxu, guapo, guapa, gazte Eta nana ondo ateratzeazta Orduan ez dugu ikasten eh, Lengogunean eh, irakurtzen duen soziologo batek esaten zuen ez Da hori egungo eh, generazio hauek, hori indatozenak eh dirala porroterako prestatuak ez dauden generazioak, ezta? Da? Orduan zakertatzen ari da ikasketa kusten dituztela eh esfortzua eskatzen duen edo zer gauza utzi egiten dagula. Ze esfortzua balin badago porrotagon daiteke. Orduan geratzen era oso arlo txikietan, nun oso eroso gauden eta horrela badakigu eztegula ezer lortuko, baina eztegula ere porrotik izango. Eta nola prestatu behar ditugun beraunaldi haue txikitatik Porroterako prestatu alegia eguzti dut horretan bai dagoela ikasteko ze, hobetzea e, gure baitan dago, ezta da? eta edo ze alorretan ezin bestekoa dala azteko, eta horrera egiteko bai horrek ez da bezan gure garaile garenik, edo bestea danik e, e, baina, jakimarko genuke e, porrotak, ez dakit hori da, itzegokia donola asamarko do, genuke, baina bueno, dere gulertzeko <gülüyor> bai, bai, bai. Eh? horiek erlatibiz, erlatibizatzen jakimarko genuke bai, nuski, askimaren porreta poruta... hori nola egiten da, ze, esatea oso herrezada bai, tik on ateratzen, bat atera, hurrengoan ez egiteko, bai, baina dola egiten da ze batentzat, baina gehiagorentzat, horrek irekiko du bide bat e, inseguridaderako, eh ba, e, besteak lain ez dela pentsatzeko. Nik adibidez jendearekin askolan txendent eh porrota, bueno, porrota. Eh gausak ezdiean ateratzen nik neiztete moduan, uh -huh. ezta? Nik pentsatzen nuen moduan. Eh, nola, se nola comienzuak bidatzen gero gure buruari, ezta? Pentsatzen dugu eske beti berdin, este ke jaue gingo, eske naiz ez dakizena, izena, ez dakite horrek estu ezertarako balio. Horregatik askotan horren gaizki eramaten ditugu horrelako gauzak, ezta? Orduan, zein izango litzateke alternativa? Eh, guk eskolan sent daegun galderak egitea, neure buruari. Aha. Zerikasi dezaketu honetaz? Ze egin det eta ze egin det gaizki urrengorako ikasteko. Zertalako balio dit niri honek momentu honetan, horrelako galderak, ezta da, e, horrek ez dukentzen, mina mandezakeneik,